Ритка взяла його без дозволу, щоб похизуватися. «Ах, ті красуні! Як же вони люблять коштовні прикраси!» Ритка плакала так гірко, що моє серце розривалося навпіл. «Ви ж не знаєте, як я ставлюся до ритки Скрипаль. Вона ж мені навіть учора снилася, та ритка. У довгому блакитному платі з блискітками сиділа вона у розкішній королівській кареті, запряженій білими кіньми» лагідно усміхалася до мене і тихо казала, А, ти мені подобаєшся, рудий африканський їжачок». Рудим африканським їжачком, як ви пам'ятаєте, назвав мене Ромка Черняк, або Ромка Брюнет, як я його називаю. Він чорнявий, стрункий і спортивний. А, я вже про це говорив. Але мій дідусь Грицько, мамин тато, каже, «У мужчини, рижухо, мій дорогий, головне не класичний римський профіль» не орлиний погляд, а мужність і весела вдача. От диви, яку я тобі красуню-бабусю подарував. За нею такі орли упадали, а заміж вона вийшла за мене, виснянкуватого і непоказного, бо їй було весело і цікаво зі мною. І ти, голубе, не тушуйся перед брюнетами. Ти хлопець веселий, дотепний, жвавий. Будь-яка красуня тебе покохає. Саме цим я і керувався у своїх мріях про Ритку Скрипаль. Скільки разів у мріях своїх рятував я її від нахабних хуліганів, від пожежі, витягав з води. Але ридка чогось не тонула, не горіла, і хулігани на неї не нападали. Я навіть спробував умовити свого двоюрідного брата Стьопу зіграти роль хулігана, але він відмовився. Боюся, що я не витримаю, і надаю тобі попиці, коли ти її від мене відбиватимеш. Мене це звичайно не влаштовувало. І от раптом така нагода відзначитися. Я відчайдушно повзав на животі по всій школі, по всіх коридорах, шукаючи той клятий ланцюжок. Ви думаєте, я один повзав? Весь чоловічий склад нашого класу повзав на чолі з лідером Ромкою Черняком, тобто брюнетом. І раптом коли я підповзав до дівчачого туалету, в уяві моїй несподівано виникла лавка у скверику і на ній окуляри. Ах! Мало не скрикнув я. Це мені знак, що треба бігти по чарівні окуляри і вони допоможуть мені знайти ланцюжок. Я обернувся. Ромку ніде не побачив. Ох ти добре. Коли йдеться про подвиг заради красуні, колективні дії тут ні до чого. Особливо, коли напарник Спортивний стрункий брюнет. Я прожогом вискочив зі школи. До скверика я біг так, наче за мною сто вовків гналися. Добігаючи до скверика, я ще здаля побачив, що на лавці лежать окуляри. І раптом бачу, до лавки біжить з іншого боку Ромка. Я застиг від несподіванки. Ромка теж спинився вражений. Мабуть, не думав мене тут побачити. «Це... це ти?» – розгублено спитав він. «Це я. А це ж, мабуть, ти!» – уїдливо сказав я. Ромка почервонів. «Я... я тебе шукав, шукав, але ти повзав хто зна де». «Угу, шукав», – пхикнув я. «Нічого ти не шукав. Просто вирішив сам скористатися з чарівних окулярів. Як тобі не соромно? Ми ж домовилися, що будемо завжди разом шукати чарівні окуляри», – сказав я. І одвів очі. Соромно мені стало. Я ж сам порушив нашу домовленість. О, а де ж окуляри? Вигукнув Ромка. Знову зникли. Я ж щойно бачив, вони лежали. І я бачив. Наче, наче якась спільна галюцинація. І раптом біля нас невідомо звідки з'явилася бабуся. Довгоноса у кумедному старовинному капелюшку. Сіпком у руках. Вона розгублено мружила очі і крутила на всі боки головою. «Хлопці, ви не бачили окулярів?» – спитала вона. У мене тенькнуло в животі. Я перезирнувся з Ромкою. Він теж розгублено закліпав очима і пробелькотів. «Бачили. Але вони зникли», – сказав я. Бабуся зітхнула. «Якщо зникли, це погано, бо вони особливі». Шарівні? прохопився я. «А вже ж?» – хитнула головою бабуся. Чарівні телескопічні на спецзамовлення зроблені.